Hizkuntra bat ez da galtzen, ez ikasten ez dutelako, dakitenek erabiltzen ez dutelako baizik. Josean hartzetzen ar, Erasoa horeretan, beste bat, ez da lehenen baina hemen suertatu da oraingoan. Gainera, ipurdibistan utzi dut dituzte ardiako kazetariek. Komisiones obreras, langile batzordeak izendatzeko borondaterik ere ez. hasita diote erra euskarariagian, noiz arte. Mila bederatzireun eta irurogei garren amarkadan hilzorian zegoen izkuntza. Pizkunde batek salbatu digu, bizirik ekarri digute. Ahal egin, esfortzu, izerdi, malko eta maitasun goztiarekin eskuratutako lorpenak, gure aurrekoena. Eta oraindik ere asko behar du euskarak egoera arruntera iristeko. Iztunak, babesa, antolakuntza, defentza, irudimena, griña, ez ditu oztopoak behar. Ez hemen, eta ez inon, baina Euskal Herrian, zaharrak berrean. Altxa begira da, korrikak mendebaldetik eki aldera, eta iparraldetik aldetik egoaldera zeharkatutako duen errealitateari. Errealitatea, oraina, iraganak moldeatu duen aroa, errealitatea ez da naturala, egindako ale sortutako orubea baizik. Eta Euskarak izan duen bilakaera horren adibide da. Bizirik iraun badu, Ez da soilik zekitenek erabili zutelako. Bizirik iran badu, zekitenek erabili defendatu, egituratu, batu, landu eta merezi zuen lekua lortzeko egindako aleginari esker izan da. Eta etzekitenek ikasi erabili errespetatu, maitatu, transmititu eta defendatu dutelako ere. Beraz, moldaera hau ere balekoa da. Hizkuntza bat ez da galtzen ez dakitenek ikasten ez dutelako soilik, dakitenek erabiltzen ez dutelako baizik. Antolaturik, Euskal Herriko zati honetako hizkuntza politika ere zi nahi zinaidute. Orain, lotxagarriki, pse dio, izkuntza eskakizunak, inposaketa direla. Euskara inposaketa dela. Nora zoaz, Euskadiko Alderdi Sozialista, Euskadiko Ezkerra? Nuan ezkutatu duzu elotxa? Hori da gazteizen negoziatzen ari zaretena, hori da zuen marragorrietako bat, ez ez diogo. Hemen, inposaturiko hizkuntza bakarra gaztelania da. Gaztelania delako hizkuntza privilegiatua, privilegiatuen hizkuntza. Jaitsitzeko zaborne Euskara maila administrazioan eta euskaraz moldatzeko gai direnekin aski dugu. Sarra gaitez zen gurbi ardura gareki. Maila jaitsiz, gaitasuna jaitzi. Gaitasuna jaitsiz. Jo errazera. Adiera arazoak baditugu, gaiez pagara, jo errarala. Denok ulertzen duguta. Hori arduragarrekeria eta lingguizidioa da. Nor da horren arduradun, Euskararen alde dagoenak hori egin dezake, badakigu ez ez. Horereta, kipuzkoako herri erdaldunenetakoa da, Donostia irun eta lasarterekin partekatzen du titulua. Eta Donostian baino erabilera apalago du Euskarak hemen. Odiumean gaude, baten bat arro sentitzen alda horretaz, gu ez. Asisko urmenetak onela sezioen aspaldi argian, argian argitaratutako testu batean. Hizkuntza bat ez da galtzen dakitenek hitz egiten ez dutelako. Haren likidazioa programaturik duten bi estatu etxairen makinariak iztunak isi dituelako baizik. Antolatu beharra dugu. Haiek antolatu dira, beraz gure esfortuak handitzeko garaia da. Euskarak etxargo gora askori aurre egin dio. Egingo dugu beste behin. Gaur izan dadila hasiera berri bat, pizkunde berri bat horeretan. Euskarari erasorik ez, ez horretan epa ez inon.